e buhurëria radiallahu anhu të regon. Ndërsa i dërguar i Allahut a lehi selam ishte mes nesh në një grumbullim ku po ufliste njerëzve, vjen një beduin dhe i thot, kur do t'i jetë ora, duke pyetur për çastin e fundit të kësaj bote dhe rinjallin. I dërguar i Allahut a lehi selam e vazhdoj fjallën e ti. Ndisa nga njerëzit than se a i e kishtë dëgjuar qëfar ju tha, por nuk i kishtë pëlqyra jo për qfar pyet i beduini, dër Thanë sa i nuk e gishtë dëgjuar fare pyvetin. Pegamberi a.s. e vazhdoj ligjeratën e ti derisa e përfundoj, dhe pastaj tha, Ku është? Dua ta shikojat e që pyeti për orën. Beduini u përgjigjë. Ja ku jam mojë dërguar i Allahut. Pastaj, pegamberi a.s. thah, Kur të humbasa maneti, atë herë prit për orën. Beduini pyeti sërish, Si do të humbasa i? Pejgamberi alayhi salam tha: Kur fuqia e drejtimit u jepet në dorë njerëzve që s'janë si të aftë të përshtatshëm për atë punë, atëherë pra prit për orën. Transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.